أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله وامي الله سمي الله سمي الله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 da određeni broje dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete istinu je rekao učeni Allahu a'udhu billahi minash shaytanir racim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah was <coughs> salatu was salamu ala rasulillah rabbi shrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Allahu jalla shanuhu Zahvalimo mu na svim blagodatima kojima nas obasipa, posebno na blagodati Ramazana kojeg evo još malo pa ćemo dočekati ako Bog da zboži u pomoć. Salavat selam, mir i blagoslov, šarjemo našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, poslanikovoj časnoj porodici, njegovim vjernim ashabima i svim vjernicima koji slijede njegov sunnet koji slijede Allahom u želešanu uputu do sudnjega dana draga braća i sestre, evo kao što sam kazao, dok iščekujemo Mubarek, mjesec Ramazan, pokušaćemo ćemo u kratkim crtama napomenuti nekoliko bitnih stvari u hadisima koji su došli na red u čitanju ove Puharine zbirke. U prethodnim halkama, kao što sam saznao od svojih kolega, stigli smo, govorilo se o, o još smo u knjigu o abdestu i govorilo se o hadisu koji razmatra pitanje da li je neophodno uzeti abdest za svaki namaz ili je ili jedan abdest važi za više namaza sve dok se ne pojavi nešto do, što će pokvariti abdest. Pa je ukratko kazano da abdest nije neophodno uzimati za svaki namaz pojedinačno nego on nego je on validan i vrijedi Uh, za sve namaze sve dok, ne, dok se ne pojavi nešto što će ga pokvariti. Ja. Međutim, Ulema kaže s obzirom na hadise koji su se pojavili bez toga da je vrijednije uzeti abde za svaki namaz. Ja. Čak ima i hadisa u kome opustanih sallallahu alaihi wa sallam u prvom periodu islama u prvom periodu objave naređivao da se uzme abde za svaki namaz. Ja. Međutim, Uh, u toj predaji se kaže da je poslanik, uvidjevši da će to biti teško vjernicima, onda dozvolio da je sa jednim abdestom može knajati i, i više namaza. Ja. Uglavnom, uzimanje abdesta za svaki namaz pojedinačno je svojstvo pobožnih ljudi koji se žele natjecati u dobru. Ja. Koji se žele natjecati u dobru i ne propuštati ni jednu uh, nagradu koju Allah je lešarovu uh, stavlja pred njih. Ja. Upravo je to i, i, i poruka, poruka Rabazana. Ramazan je mjesec natjecanja. Ramazan je mjesec natjecanja. Ja. U smislu i kontekstu ovoga što smo govorili je i naš sljedeći 215. hadis iz Buharijeve zbirke hadisa koji ćemo samo pročitati, a onda ćemo prijeći na sljedeći koji će biti centralni u našoj večerašnjoj halki. Ja. Kričao nam je Halid ibn Mahled, njemu Suleiman ibn Bilal, a njemu Jahja ibn Sejid, izjavujući da ga je obavijestio Bušer ibn Njesar, a njega Suvejd ibn Nuhrman i kazao. Godine osvajanja hajbera. Ame, ha ređi a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ame hajbera. Hatta iza kunna bis صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤتى إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبيج صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضى يهلوا الو контексте وغيروا جدنا أصبعنا حيبرا إذا شرنا سالله من بسانيك صلى الله عليه وسلم I kada smo bili na sahbahu, na jednom mjestu, Allah poslanih sallallahu aleyhi wa sallam klanjao je kao imam s nama i kindiju. I kada je završio sa klanjanjem, zatražio je hranu, zatražio je da se jede. Pa mu je daraseno samo prženo brašno. Tada smo jeli i pili, a onda je vjerovijesnih sallallahu aleyhi wa sallam ustao da klanja akšam i samo izapravo usta i klanjao akšam sarama. A nije ponovo uzimao abdest. Ovaj hadis je dokaz da Ne moram uzeti abde za svaki, jel, za svaki namaz, jel? Dobro. Prelazimo na naš sljedeći hadis, gdje 16. Koji će nam, ako Bog da, pomoći, ako ništa drugo, barem da razmislimo o tome šta je, šta je važno u našem životu, a šta je manje važno, jel? koji će nam pomoći da poredamo prioritete u našem životu. Često čovjek pod različnim uticajima, uticajem društva, uticajem medija, jel? Nešto što je dobro, što je korisno, smatra nevažnim, nebitnim, prevazićenim, nazadnim, tako dalje. S druge strane, nešto što je izuzetno korisno i dobro po njega, smatra nebitnim, jel? Odnosno, nešto što je štetno, smatra bitnim, jel? Nešto što e, nema posebnu važnost za njega, za njegovu dunjalučku ulogu, smatra bitnim, je vjernik musliman kad god je u dilemi šta je dobro za njega šta nije, se treba vratiti na Kur'an Allahu Đelešanu u knjigu koja je uputa ljudima lijek ljudima i naravno sunne Bože i poslanika sallallahu alihi wa sallam u ovom našem današnjim a, hadisu nadam se ako Bog da da ćemo Barem potakruti naše misli da razmišljamo o tome što je važno. Da isprit, preispitujemo naše odluke u životu š, čemu posrećujemo do, čemu posrećujemo više pažnije. Da li je to zaista nešto korisno za nas, nešto bitno ili je to nešto nešto nebitno. Ja. Kaže se ovome hadisu Pričao nam je Osman, njemu Džerir, preroseći od mensura, on od muđahida, a ovaj od Ibna Abbas anhu, da je rekao مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينه او مكه ابن عباس يروي ان الرسول صلى الله عليه وسلم في احدى الفرصات pored jedne uh, por jednog zidom ograđenog palmika jedne jedne bašte Medine ili Mekke je fasmiya sawta sawta insanin yu'adaban fi quburihima Pa je čuo glas dviju osoba koje su podvrbnute mučenje u njihovim grobovima. Sanik selam je mogao to očuti. Fa kalen nabiju s.a.v. Juadve bani uema juadve bani fi kebir. Sanik s.a.v. je rekao Podvrbnuti su patnji, kažnjavaju ih, ali ne zbog nečeg velikog ne zbog nečeg velikog nakon toga poslanik sallallahu alaihi wa sallam summa klale bela a zatim je rekao a, a nasupno toga u je to i te kako veliko sada Ulema raspravlja o tome zašto je poslanik alaihi wa sallam prvo kazao neka žljavaju se zbog nečeg velikog pa onda rekao to i te kako veliko pa Ulema kaže naj, najodabranije je mišljenje da je poslanik alaihi wa sallam prvo da to nije veliko u očima ljudi nije bilo veliko u očima ove dvojice koji se kažnjavaju i nije možda bilo veliko u očima sahaba, međutim kod Allaha je u istinu veliko bio jel. kod Allaha je veliko bio i to je ono što smo na početku govorili često ne razmišljamo koliko je nešto veliki grije ili često ne razmišljamo a, da učinimo neko dobro smatrajući ga malim, smatrajući ga nevažnim Osanih sallallahu alaihi wa sallam dalje kaže kane ahaduhuma la jestetiru min beulihi. O sami Kalisana sada spominje dva velika grija. Jel? Šta je to veliko? U Allahovim očima nije kod ljudi, jel? Kaže. Jedan od njih zaista mnogi ljudi to ne smataju toliko važnije. Jedan od njih se nije čuvao mokraći. Nije se čuvao necistoći. O kane l'aharu jemši bin namime. A drugi je prenosio tuđe riječ. Prenosio klevetu, jel? Prenosio klevetu. ثم دعا بجريده كاجي zatim je poslao ih sallallahu alayhi wa sallam zatražio jednu palminu granu fakasaraha kisratain kaje pa je prelomio na dva dijela fa wadaa ala kulli qabr minhumaa kisrah fa pa na svaki grob svaki kabur stavio po jedan dio, po jedan dio toga je ja. fa qila lahu ya pa su pitave ashab allahu poslanice lima fa'alta hada Zašto si to tako uradio? Zašto si stavio ta dva? Ta dva komada palmirog, uh, palmine grane, je li? Pa قال لعلّه أن يخفف عنهما ما لم ما لم Kaže Poslavi ka le salam je odgovorio, možda će im ovo olakšati njihovu upadnju dok se ove graničice ne osuše, dok se ove graničice ne osuše. Mnoge teme koje obrađuje ovaj hadis, jel. Kao što smo kazali, Počasni kolegi selam, u ovom hadisu spominje dva velika grijeha. Šta je to u stvari veliki grijeh? je mnogo raspravljalo o tome i puno je definicija velikog grijeha, Kod nas čak i u imamo podjelu na teške grijehe, velike grijehe i male grijehe, je Vrlo je teško to definisati. Najprihvaćenije mišljenje ili najprihvaćenija definicija jeste da je veliki grijeh sve ono čime Allah dželle šanuhu prijeti Džehennem. Zašto Allah na šaragu prijeti džehannemskom kaznom ili njegovom sržbom ili njegovim prokletstvom. Jel? Ja. Kad poslanik sallallahu kaže oni koji su takvi, na njih Allaho, kad Allahu džellaluhu kaže Purana, oni koji su takvi koji to rade, neka je da prokleti su, su Allahu sržb, jel? Ja. Ili završiću u džehannam, da služe džehannemsku vatru tako dalje. To se smatra velikim grijehom, ja. To se smatra velikim grijehom. Ono što je bitno kazati jeste jedno lijepo pravilo. Ulema kaže: "La saghīrat ma'a al israr. Nema malo grijeha ako se u njemu ustaje. Ni grijeh nije mali ako se stalno čini. A opet se vraćamo na početak onoga često nam promiče nešto što ne zmatramo važnim, često ga radimo, to postaje veliki grijeh. A s druge strane kaže: "Wada kabīrat ma'a al-istighfār." Kaže, ali nema ni velikog grijeha ako čovjek čini istikfar. Ako traži oprost. La sadirete mal israr volake mirate mal istikfar. Nema malog grijeha ako se u njem ustraje ako se on često radi i nema ni veliko grijeha ako se traži oprost. Oprost je da Allah. Sljedeća tema koja se u ovome hadisu obrađuje jeste pitanje zagrobne kazne. Paulema raspravlja da li je to duhovna kazna ili je to fizička kazna s fizičko-tjelesna kazna uglavnom stav Ehli Sunneta je uh, načem mnoga mišljenja šija i tako dalje, šija koji karuju da je to samo duhovna kazna da čovjek neće biti kažen fizički da neće to osjetiti stav Ehli Sunneta jeste na osnovu mnogobrojnih sahih hadisa koji o tome govore jeste da će to biti zaista fizičko-tjelesna kazna koju drugi ljudi neće moći čuti. Jel? Allahom ovoljom, međutim čovjek će to osjetiti. Jel? Pa spominjuje se ono da će se ukrštiti kosti, jel? da će se rebro ukrstiti i tako dalje. Jel? I mnogo je, mnogo je tih hadisa. O čemu nam još ovaj hadis govori? Ovaj hadis nam govori o dvije teme bitne. Govori nam o moralnoj i fizičkoj nečistoći. Jel? Fizička nečistoća je u ovom slučaju ču, nečuvanje od mokraći. Ne mokraći. Moralna je nečuvanje od nemimeta, kletanja, preašenja tuđih riječi. Ja. Objesu objesu obje veoma važni. Ja. Obje objesu veoma važni. E, ovdje je bitno spomenuti kada govorimo o mokraći nekoliko fikskih propisa, onako da znamo. Ja. Inače znamo da je nečistoća, da je mokraća nečista. Ja. I da čovjek ako ima na svemi, na, na svojom tijelu, na svoj odjeći, mokraće da ne može obaviti namaz da se smatra nečistim. Ko je koja je to, je li? Abu kaže da se može tolerisati mo, mokraća u veličini jednog dirhema u promjer jednog dirhama. Međutim, recinovsta drugih učenjaka kaže da je to u veličini u količini jedne kapljice koja kanira tijelo ili kanira To se može tolerisati i to nije nečisto. Sve mimo toga smatra se nečistiji i čovjek ne može u tome i klanjati, klanjati, ne može pristupiti pristupiti mazu. Druga vrlo važna tema o kojoj se govori drugi veliki grijeh jeste ne mimet prenošenje tuđih riječi. Prenošenje tuđih riječi. I u istinu većina ljudi ovo ne smatra toliko velikim grijevom. Ili znaju da je to veliki grijeh, ali to ne osjećaju. To ne primjenju u svome životu. Kada one, mu, one kome nešto progovore, Ne osjećaj da su puno pogriješili. Ne osjećaj je. Naravno, to je sve uzrok naših grijeha koji smo nakupili. Jel znamo hadis, Boži, wasallam, da je Hadis Božiji Poslanik sallallahu alejhi ve da vjernik da nevjernik vidi grijeh kao mušicu kojamu sleti na nos pa je on otjera, lako, a vjernik vidi grijeh kao brdo. Isti grijeh, jel? Isti grijeh. Stoga naša srca mora očistiti istighfarom, zikrom, učenjem Kur'ana da bi bili osjetljivi i da bi mogli jeli, raspoznati šta je grije a šta nije Allah je lešanuhu nam u suri An-Nur spominje tri razloga, odnosno tri načina da se sačuvamo od da nenimeta prenošenja tuđih riječi, prenošenja određenih kleveta, jeli loših vijesti o drugih ljudima kada Allah je suri An nur govori o ovome, kaže inna la dina džau bil, bil ifki uspetum minkum jeli La tahsabuhu sharran lakum bal Oni koji va, koji donose klevetu na vas neće uspjeti kaže Allah dželle šanuhu. La tahsabuhu sharran lakum, nasma trayto po vas. Bal To je dobro. To je dobro po vas. A zašto je dobro? U jednom hadisu Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "A tadrun man el-muflis?" Upitao A, poslanik sallallahu alaihi wasallam, ashave, znate li ko je muflice? Znate ko je bankrot? Ko je propao? Jel? Ko je imao nešto posto bez toga? Jel? Pa onda poslanik ali, a, ashabi kažu, onaj koji nema novca, koji nema dirhema, koji nema imetka, jel? Poslanik alaihi wasallam kaže, ne. Propao je onaj ko dođe na sudnji dan i sa namazom, i sa zekatom, i sa postom, jel? Ali je mi, pored toga, ovoga ogovarao, ovoga udario, ovoga vrijeđao, jel? Ogafovao. Pa šta će se uraditi? Allah al-ishanu će uzeti od grijeha. Uzeće dobri djela toga koji koji je klevetao, je l'e, koji je nekom je nečiji hak uzeo, pa će dati ovo njemu, ovom. je ja. l'e. Kaže ako ne toga, onda će uzeti grijeha od ovoga koji je oklevetan i na to varitionome i onda će biti strovalj novator. Zato Allah al-ishanu vam kari la tahsabuhu sharra lakum. Ako vas neko kleveći ako neko loše priča o vama, ne marite. To nije loše za vas, to u istinu dobro za vas. Onda Allah Vilašanu u spominje... Allah Vilašanu u ovom majetu govori o slučaju vjernika... Desio se u vrijeme poslanika, sallallahu aleyhi sellem, Da su jedni oklavetali drugi. Jedni su oklavetali drugi. Pa onda dalje počeli prenositi. I Allah Vilašanu u ovom majetu govori o slučaju vjernika. Kaže, kako trebaju postupati? Prva stvar... لَوْنَا اِذْسَمِعْتُ مُهُ ذَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَات وقالوا هذا اذكم مبين. Zašto vjernici kada su čuli loše od drugihva nisu kad, nisu pomislili dobro jedni od drugima. Prva i osnovna stvar jeste da vjernici vjernice jedni od drugima moraju istiti pozitivno i samo dobro. Samo dobro. Kada im neko kaže nešto loše od njegovog brata, njegove sestre, to vrlo dobro provjeri. Prva stvar Naši kad nam neko rekao u moramo prvo kazati moj brat je dobar. On nije takav. To je neko nešto slagao. To ga je rekao klevet. Druga stvar. لو لا يتم اتقال هذا ايفكم بي يلا. لولا جاء عليه باربعه شهداء. Druga stvar, zašto nisu doveli četiri se dokad je to tako bio Ako tvrdiš da je neko loš, ako tvrdiš da je neko učinio neki grijeh, ako tvrdiš da je neko učinio zlo, dovedi četiri sjedoka pa ćemo te vjerovati. Feiz lam yatu bi shuhadaita ulai ka Ako ne dođu sa sjedocima, oni sinu oni su u isinu kod Allaha lažci, Lažovi. Allah velošanu i tako vidi. Ma karbiiru pravu, ako kleveš nekoga i ne dovede četiri sjedoka, Allah velošanu te smatra lažovom. I treća stvar, laula ili sami'tumuhu Kol'to ma يكون لنا أن نتكلم Zašto kada ste čuli tu klevetu niste kazali ovo ne priliči nama da govorimo. Subhanaka hadha bistan 'azim. Nekasi slavite gospodaru ovo ne priliči, ovo je loš govor. Ovo ne priliči nama vjernicima da govorimo, je ja. l' to. I usputom i koji se preskočio Allah dželle šanu opet ponavlja ovaj razlog zbog čega govaramo ljudi zbog čega klaveta idh talakavnehu bi elsinatikum wa tequruna bi afuahikum ma leysa fi kulubikum watahsebounahu heyyinan وهu عند Allahi adim smatrate to malim a ono je uistinu kod Allaha veliku smatrate to malim i ono je uistinu kod Allaha veliku molim Allaha jale šanuhu da nam da razborit tos da očisti naša srca zikrom, istikfarom, učenjem Kur'ana, da nam da razboritost i osjetljivost, da nas poznamo šta je bitno u našem životu. Šta je koliki igrije i šta je koliko dobro djeluje. Allah, jel lešanuhu nas uči, pogotovo u Ramazana, da se natječemo u dobro. Jel kada u suri Vake, a ja spominje one tri skupine ljudi na sudnjem danu, pa imamo ashabul mejmena, ashabul meškama, jel imamo one sretne, imamo one nesretne, jel, na sudnjem danu, i onda kaže je taća, os sabiju pun, os Oni prvi su uvijek prvi. Zato što su uvijek prvi u čijenju dobra. Žure, natječu se da svaki trenutak tog života iskoriste, da se sačuvaju od grijeha, a da učine dobro. Takav vjernik mora biti. Vjernik mora uvijek težiti najbolji. Jel, ne može se zadovoljavati, ja sklanjam fazo, alhamdulillah, ja sam dobro. Uvijek mora težiti da čini više, da klanja na fil fila, jel. jel. I tako dalje, i tako dalje. Molim Allaha, Jelalšanu, da nam podari tu razboritost, da nam podari snage, da Ramazan iskoristimo na pravi način, da ne prođe, da nam Allaha, Jelalšanu, ne opusti naše grijehe. Da iskoristimo svaku moguću priliku da pomognemo siromahu, da udijelimo, da klanjamo na filu, da provučimo makar jedan ajet, makar jedan harf, jer Allaha, Jelalšanu, i poslanih, obećavaju za svaki harfu deset se vape. O Ramazanu još toliko. Je. Pa za svaku... Svaku na filu nam ovaj Lešanuhu bilježi kao, kao, kao fars, jel? a svaki ko, svaki ko dva farsa, i tako dalje. Molim Allahi Lešanuhu da vas nagradi što ste večeras došli, da nas nagradi što smo, evo, što ne prekidamo ovo, iako nam je Hafiz, Hafiz nam je otputovao u Australiju, ako Bog da biće u toku mjeseca Ramazana, da nas nagradi što održavamo to da ustrajemo, ako Bog da ne prekidamo ni jedne sedmice. E, Na kraju ima još nekoliko uh, uh, ovih obavještenja. Ako Bog da, kao i prošle godine, uh, svaka naredna halka, ako Bog da, posle halke, koja će biti 45 minuta ili pola sata pred, pred iftar, biće će iftar organizovan. Jel? Oni koji žele da prisutuju iftaru, potrebno je da se jave, da se registruju najdalje do srijede te sedmice, najdalje do srijede ujutru, tako, na uh, iftar.tabački.po Oli tako? Ove ćete informacije ako mogu da imati na stranici, ali to da zapamtite. Znači da, ko želi da učestuje ihtaru, da bude prisutan, ili ako imate nekoga ko će doći sa vama, a ne zna, zato da i njega prijavite, uglavnom zbog organizacije, da bi se moglo priprijediti dovoljno ihtara. Da vas sam da šalim u nagradi. Auzubillah, ne šaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الهادي من استهداه الواقي من التقاه الكافي من تحرى رضاه والصلاة والسلام الأكملان على نبينا والنبيين وعلى آل كل ما رجى راج من اغفرته ورحماه اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم arhamna بالقرآن العظيم اللهم jajalه لنا imama ونورا وخدا ورحمة Allahumma jajal القرآن naathib ya qareena وفي القبر munisah وفي القيامة شفيعah وعلى الصرات نورا وفي الجنة رفيقah ومن النار ستر وحجاب وإلى الخيرات كلها دليل وإماما بفضلك وجودك يا كريم Allahumma إنك عفو كريم تحب العفة فاعفو عنا Allahumma إنك عفو كريم تحب العفة فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فعف عنا اللهم حبب إلينا الإيمان والإسلام والإحسان وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا باللدنك رحمة إنك أنت الوثاب ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب جعلني مقيمة صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا كفرني والوالدي ولي المؤمنين يوم يقوم الحساب سبحانه ربك رب العزة عما اسفونا وصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح سبحانه رب العزة أسفرنا لكم učiti dovoljno El-Fatihu uh, imamo Buhariju čijim se znanjem i danas koristimo je l. se znanjem danas koristimo. Na kraju hodiza koji smo danas obrađivali spominje se onaj bio koji poslanik Ali selam tražio da se hvala da mu daju jednu grančicu uh, palminog drveta koji je prelomio na dva dijela i stavio na ova dva kabura je Zamolio Allaha Rabbul da time olakša kabursku kaznu ovo, ovo, ovo, ovo ovoj dvojci ljudi je ovo dvojci ljudi. Jel? U Lema u kontekstu toga raspravlja i govori o dovi živih za mrtve. Jel? O učenju Kur'ana živih za mrtve. Jel? I različiti sustavom. Ono što je sigurno i što se spomni u hadisima, a što bi ja sada ponovio, jeste onaj poznati hadis. Tri stvari kojih će čovjek sigurno i nakon svoje smrti imati korist. Jer su to u stvari negova dijela koja koja, izvrša, koja uh, i nakon njegove smrti neko drugi izvršava. Koja se realiziraju posredstvom drugih ljudi. A to su one tri, tri stvari. Prva je trajna sadaka koju čovjek uradi, a to koristi ljudima. Jel? Druga je znanje koje čovjek ostavi, koje što ostavio ima Buhari, pa se ljudi time koriste. Evo imi nakon toliko godina. Jel? I treća je lijepo, odgojeno dijete koje čini dobu Koje čini dogu za, za, za svoga radite. I to su, kaže u nema, sve dijela toga čovjeka koja se realiziraju posredstvo drugih. Stoga ćemo proučiti dobu il-Fatihu našeg mamuharima.